додав, що хан Батий став табором аж за рікою Либіддю, теж на горі. — Багато війська вашого. — Без ліку, — мовив гордо, — і хан Урдюй, і хан Байдар, Берюй, Кайдан, Бечак, Менгу, Куюк, Субудай і Бурундай, який взяв Болгарію на річці Волзі і спалив усю землю з Суздаль. Коли підуть на приступ? Не знаю. Дуже скоро. Чому? Зима не вдомзі. А що наказано робити в городі, коли візьмете його на меч? Палити, бити, різати. А як самі здамося вам? Палити, бити, різати. Руси нема, є хан Бати і ханство його до моря-океану. Йому ці землі виділи вмираючи сам Чингісхан. Не взяті ще, байдуже. Батий візьме, мов буря він змітає все, куди б не йшов. істину, нема орді зупину, нема Русі порятунку. Оприч міцного Києва, Якщо не скорить Києва цей лютий хан, сам пропаде. На цих валах і стінах зійшлось дві долі в герці. Чи я візьме, той житиме. І горе, горе переможеному. — Хоробрі ваші воїни, — спитав Дмитро. — А як же? — оскалив зуби бранець. Коли один злякається і побіжить, увесь його десяток негайно вб'ють. — Жорстоко. — За те надійно, — тихо сказав Василь. — Ти помиляєшся, — не міг пристати на те Дмитро. — Страх ненадійна сила, він роз'їдає душі, змаляє їх. Помовчивши, Дмитро махнув рукою, щоб вивели ординця геть. — Куди його? — спитав Скалій. — У поруб. А може? — Ні. — нахмурив брови воєвода, — ми ж не орда. Та й раптом він знадобиться для перемови чи ще чогось. Збираєшся здавати город. — Битимуся, поки живий, — сказав Дмитро неголосно. Ми чи вони? Верталися на ляцьку вежу стомлені й неговірки. Раніше кожен бачив тільки тих ворогів, які були супроти нього. — Нині ж їм являлася ось нещадна сила, що обступила Київ, узяла його в кліщі смерті. Скільки ж то на одного русича? П'ять, десять, сто? А стіни і високий вал? А діти, що за твоєю спиною? А церква, де тебе христили і де вінчали з ладою? а прах батьків, дідів та прадідів і їхня давня слава. Ось скільки вас постане лицем лице з ордою, з десятком ханів, з тисячами списів та щабель, з хмарою летючих стріл. Біля воріт вони застали похорон. Над тими, хто сьогодні першому пав стріл, старий чернець ірландець читав псалтир. Скалій ступив до мертвих, А їх було вже п'ятеро, І зняв шолом. При світлі свічки Не впізнавав, Хіба оцей десь бачив Сьогодні ніби. Справді, Це ж той чернець, Який питав уранці, Де їм ставать. Недовго повоював, Вже царствує на тому світі. Ти, певно, сотник, Мовив до нього тихо старчик, який читав. — Так, я. — Мене звуть синку Ріан Габар. — А як тебе? — Я Доброслав. — Де повелиш ховати оцих убієнних? — Тут, по підвалу, мочи. Бою, що нам не буде змоги носить до церкви і цвинтаря. Чернець вклонився поштиво і взяв псалтир. На вежі стояли ті дружинники, яких прислав на поміч їм воєвода. — Ну, як тут? — голосно спитав Скалій, бо не любив, коли стихали воїни перед боями. Не лізли ще? — Щось роблять. Їздять, пускають стріли в ряди годи. — Вже бачив, — докірливо сказав Скалій. — То ще до нас. Ми знаємо підступний норов ворожих стріл. Ідіть спочиньте трохи. Василю, клич заміну. Можуть піти вночі? Хто відає? Відає в тім, що ми не знаємо про них нічого певного, лише чутки. Ну, розповідь того-то врула. Краплина, крихта. Б'ють же не тільки зброєю, а й знанням. Василь пішов міняти варту. Кроки його затихли скоро. Дружинники пішли раніше. Із лісу, де горіли вогнища долинув стук сокир дерева. І ніби дзенькі ткриці. Що там кують? Не зброю ж? Може, щось зна проти отой товру, Який сидить у порубі з ласки волі воєводи? Навряд. Пробігтися б туди самому, як на поділ. Далеко, та й досі їх насторожила нічна пропажа. У перевісищі вогнів чомусь побільшало, Сипнули іскри в небо. Згадався раптом вечір на цій жилядській вежі, Як він стояв тут ще юнаком, на чатах теж. І в лісі поза ровом горіли ясно вогнища, І довкола них водили танок дівчата І тьохкав десь соловей. Як рвалася його душа на ті вогні, На співи, на сміх дівчат! Як добре йому було тужити за всім цим. Хоч він тоді того й не знав. Вернулися б літа юнацькі молодість, або хоча б позавчорашній день, ще вільний від тягаря, яким на них упала, страшна облога. Як би йому хотілося, щоб це був сон, щоб він, прокинувшись у власному домі, гледів свою жінку веселою, сусідів заклопотаних звичайним ділом, брами навсті ж отчиненими. Йди, їдь, куди за заманеть, «Слухай!» – хтось розігнав його думки. – «Пусти мене додому на ніч!» – «А, це Климко волини!» гаряча кров у жіночки!» – «А може це востанні?»